Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 7 juni mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i eten söndagen den 8 juni mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 12 juni mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström och jag som pratar heter David Long. Jag är ensam i studion idag. Jag har haft lite problem med att få en... Att hitta en lämplig tid rättare sagt Som passar för just inspelning Det här programmet spelas in Så att det är färdiginspelat en kvart innan det sänds Lördagen den 7 juni Och eh, i och med att det var osäkert När inspelningen skulle ske Så kunde jag inte kalla in någon bisittare Allra först så tänkte jag nämna något som står att läsa på vår hemsida och har stått där ett tag och det har även skickats ut via vårt medlemsblad SD-bulletinen och det är information om inlösen av SD-obligationer. Ni kanske har läst det tidigare, ni kanske har hört det tidigare men jag tycker att det förtjänar att upprepas några gånger. Det var ju så att i valrörelsen 2006 så sålde Sverigedemokraterna –så kallade SD-obligationer för att klara finansieringen av valrörelsen. Och det innebär alltså att vi tog upp ett lån från medlemmar och sympatisörer. Och en tredjedel av det här lånet betalades tillbaks förra året– –och en annan tredjedel ska betalas tillbaka nu. Precis. Och det innebär att ni som har köpt de här obligationerna– ni –kan antingen gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se– eller också kan ni ringa till partikansliet 08 50 00 00 50 och ta reda på om ert nummer fanns med bland de som drogs i år. Alternativt så kan ni läsa medlemsbulletinen men då krävs det ju att ni är medlemmar i partiet. Och det är ju så att inlösen sker till ett värde av 5350 350 kronor per obligation vilket innebär att avkastningen är 7%. Och inlösen sker då genom att man skickar in sin obligation, och det är säkrast om man gör det i ett rekommenderat brev. Partiet tar inte ansvar för försvunna värdebevis. Och man skickar in då till följande adress. Sverigedemokraterna Per Björklund, box 258, 371 24, kallskrona och observera också att du måste skriva namn, adress, telefonnummer och dina bankdata, det vill säga clearingnummer och kontonummer eller också bankgiro eller plusgironummer på obligationen och skulle de uppgifterna saknas så blir det svårt att betala ut pengarna. Och har du några frågor kring denna inlösen så kan man kontakta partikassören antingen via e-post eller per telefon och som sagt alla ni som har ...frågor kan börja med att ringa till partikansliet då, 08 50 00, 00 50. Detta om den obligationen. Sen så har ni säkert också märkt att det igår fredag var Sveriges nationaldag. Och jag tänkte väl börja också med att påminna lite grann om några av anledningarna till att vi firar denna nationaldag... Det bestämdes i en förordning från 1983 att den 6 juni är Sveriges nationaldag och även Svenska flaggans dag. Och det här datumet, 6 juni, har firats som Svenska flaggans dag ända sedan 1916. Och Sedan 2005 så är Sveriges nationaldag även en helgdag. Den 6 juni har också kallats Gustav Vasas dag. Det har kallats Svenska flaggans dag och nu som sagt Sveriges nationaldag. Det var på 1800-talet som den 6 juni togs fram som en nationell minnesdag och det man mindes och firade då. Det var den 6 juni 1523 då Gustav Vasa utsågs till Sveriges kung och Kalmarunionen därmed slutgiltigt upphörde. Och Sverige blev på nytt en självständig stat. Och 1809 års regeringsform utfärdades också den 6 juni. Jag personligen har, så länge jag har varit aktiv Sverigedemokrat i alla fall, alltid haft något slags nationaldagsfirande, något slags evenemang att gå på. Jag blev ju aktiv första gången 2002 och de första tre åren fram till 2004 så stod jag tillsammans med andra SD-aktivister utanför Skansen på nationaldagen och delade ut flygblad till förbipasserande och samtalade med de som visade intresse och det är ju ganska stort ståhej där på Skansen och det är också ett firande som just Skansen har som tradition sedan ganska lång tid tillbaka. 2005 så hade partiet på nationaldagen en demonstration i Växjö med anledning av att Sverigedemokraten Rickard Jomsåf hade fått sparken från jobbet som gymnasielärare. Och det kombinerade vi då med en nationaldagsmanifestation. Valåret 2006 då hade Sverigedemokraternas riksorganisation en valkonferens på nationaldagen och därför så var det inte så mycket tid för traditionellt firande. Men vi ägnade ju det hela en viss tanke i alla fall. Förra året 2007 då var jag med på en privat nationaldagsfest som arrangerades av en av Stockholmsdistriktets partiaktivister. Men i år så hade vi tänkt återuppta traditionen att placera oss utanför Skansen just. Men istället så blev det en utflykt till Dalarö. Där vi upplyste den, de lokala nationaldagsfirarna om Sverigedemokraterna genom flygbladsutdelning och samtal med sådana som visade intresse. Och responsen på detta var som vanligt väldigt blandad. Vissa var väldigt intresserade och stannade och pratade en längre stund. Andra var helt ointresserade, om de var ointresserade av vårt parti eller av politik i allmänhet. Det framgick inte alltid, men sen så fanns det också någon enstaka som var direkt fientlig. Som lite kuriosa, lite tragiskt eller komiskt, eller vad man ska kalla det för, så kan jag också nämna att en av talarna i parken... Det fanns också en park och så fanns det en scen där det var lite dansuppvisning och det var lite sång och musik och det var talare som sagt... Och en av de här talarna eh, på den här scenen, eh, han talade om att, eh, eller försökte då påminna om att det finns också mörka politiska krafter i samhället. Och ordet ondska användes flitigt. Och talaren kom även in på olika folkmord som ägt rum i historien. Och det slog mig då att dessvärre så har säkerligen den här sortens tal hållits av ganska många mindre begåvade personer på olika nationaldagsfiranden runt om i landet. Vilket ju naturligtvis resulterar i en avsevärt sämre nationaldagsstämning än vad som borde vara fallet. Politiska motståndare kan man angripa i politiska sammanhang och vad folkmord beträffar så finns det ju en minneshögstidsdag även för dessa. Men Sveriges nationaldag det ska naturligtvis vara en dag för det svenska folket och den svenska nationen. Och då ska vi framhålla det positiva med Sverige och minnas våra fäders i. Icke minst ska vi minnas just att Sverige blev en självständig stat år 1523. Ja, detta med nationaldag och eh, dylikt. Jag tänkte vi tar en liten musikpaus. Varsågoda. Flamma stolt mot dunkla fyrar, visst är den vacker Sveriges flagga. Det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och musiken vi hörde var just med anledning av att ju nyligen var Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag därmed. Jag tänkte berätta lite om en sak som hände i Stockholm här i veckan. När det gäller partiet är ju så att Sverigedemokraterna sitter invalt i Stockholms stiftsfullmäktige. Det har vi gjort ända sedan år 2001, men vi utökade vår representation så att vi dubblade till två mandat nu i kyrkovalet 2005. Och jag själv valdes in som suppliang i stiftsfullmäktige. Sedan dess så har den som var första suppliang, Anna Hagvall, har ju flyttat från stiftet, kanske ni känner till. Och så var dessutom en av våra ordinarie ledamöter frånvarande. Så att jag gick in och hade äran att representera partiet i fullmäktige nu i måndags. Och i det här stiftsmäktige där även Arnold Boström medverkade naturligtvis som gruppledare, så han är, så det är ju så i de flesta olika fullmäktigeförsamlingar att det utses en stiftsstyrelse. En styrelse som bestämmer, i det här fallet då Stockholms stiftsstyrelse, men formellt så måste ju... Alla beslut godkännas av kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna är på grund av att vi fortfarande är så pass små så är vi inte representerade i Stiftstyrelsen Utan endast i fullmäktige. Och det innebär att det bara är när förslagen kommer upp i fullmäktige som vi har möjlighet att rösta om dem. Och i måndag så var det bland annat en punkt om stiftets upphandlingar. Där man då hade... Gjort upp en ganska så rejäl lista på olika krav som stiftet ska ställa på de företag som man gör upphandlingar av. Och det var ganska så långt gångna krav som skulle innebära att det troligtvis bara är ganska så stora och stabila företag som klarar av att motsvara dessa krav. Och några mindre konkurrerande uppstickare skulle det kanske inte finnas så mycket utrymme för. Och det här hade... En person i stiftstyrelsen vid namn Roland Johansson uppmärksammat. Han representerar politiskt obundna i Svenska kyrkan, förkortas POSK. Han hade reserverat sig mot beslutet och han yrkade i fullmäktige på att det här förslaget skulle återremitteras. Och det här stöddes också av flera liberala och andra borgerliga politiker i fullmäktige trots att det faktiskt är just de borgerliga som dominerar styrelsen. Men på något sätt så hade de tydligen lyckats göra upp med Socialdemokraterna om det här. Men en del, hel del fritänkare i fullmäktige var emot Stiftstyrelsens beslut och stödde istället Roland Johanssons förslag om återremiss. Och även vår egen Arnold Boström var uppe i talarstolen och stödde det här återremissförslaget. Och vi röstade som sagt enligt detta och det gick därför emot stiftstyrelsen. Så att det hela skickades på remiss och därmed så gjorde vi en viss insats där för möjligheten att upphandla även från mindre företag beroende på hur stiftstyrelsen nu väljer att behandla det här ärendet. Eh, något som jag dock eh, tycker att jag noterade eller blev påminn om ganska ordentligt Det är ju det att vi behöver helt klart fler röster i nästa kyrkoval för att vi ska få fler fullmäktige platser och därmed kunna kräva en plats i striftstyrelsen. För det är så att allt där som man har någon verklig möjlighet att påverka. Så att glöm inte att det är kyrkoval nästa år och jag hoppas verkligen att alla som stöder Sverigedemokraterna när det gäller riksdagsval och dylikt och som är medlemmar i Svenska kyrkan också ser till att man säger iväg till vallokalerna även när det är kyrkoval. Och så är det ju även EU-parlamentsval nästa år, e icke att förglömma. När det gäller just det här stiftsfullmäktigemötet så konstaterar jag också att mötets genomförande, det, är, det var inte så där väldigt smidigt och lysande professionellt som man kanske kunde tro att det skulle vara när det är så erfarna politiker som har hand om det. Utan jag konstaterar att Sverigedemokraternas lokala årsmöten är faktiskt betydligt bättre än så. Så att där har vi ingenting att skämmas för. Jag nämnde tidigare om inlösen av SD-obligationer. Det var något som jag hämtade ur vår, medlems, vår medlemsbulletin, SD-bulletinen. Och där finns det också lite annan intressant information om att vi i Sverigedemokraterna vi är aktiva i kommunpolitiken. Vi är aktiva i de olika församlingar där vi sitter invalda. Och vi har gjort en egen utredning av hur det står till med den saken och också jämfört oss med andra partier- Just på grund av att det finns en hel del återkommande skriverier i massmedia om att partiet skulle vara passivt i kommunerna. Och till skillnad då från mediernas granskning så, så jämför vi oss som sagt med de andra partierna. Och då visar då att Sverigedemokraterna är det parti som lagt flest motioner per mandat av samtliga politiska partier. Undersökningen visar också att flertalet av riksdagspartierna har fler kommuner med noll lagda motioner än vad Sverigedemokraterna har. Och det här har också en av våra fullmäktigeledamöter personligen skrivit om i Korren. Det är alltså i Östergötland. I Korren den andra juli skriver alltså Rune Krig som är gruppledare i kommunfullmäktige. Han skriver då att i Korren den andra juni ondgör sig moderaten Eva Isaksson Ribers och socialdemokraten Sonja Karlsson över Sverigedemokraterna- med anledning av partiets framgångar i skolvalet i Motala. Isaksson Ribers kan nog vara glad att vi har stöttat det nuvarande styret i Motala. Varför röstar ungdomarna på Sverigedemokraterna? Jo, för att de ser en helt annan verklighet än både Isaksson Ribers och, och Karlsson- som sitter i sitt skyddade boende. Sonja Karlsson skriver att vi suttit tysta i kommunfullmäktige. Kan det bero på att hon själv sällan är där- jag har varit upp i talarstolen vid varje möte. Men det är klart att sitter man i riksdagen och väger på en stol så missar man en del. Skriver alltså Rune Krig, gruppledare för Sverigedemokraterna. Och det som han hänvisade till i den här lilla notisen det var just det att Sverigedemokraterna hade fått ett mycket starkt stöd i mottala bland niondeklassare. Enligt en undersökning som Korren har låtit göra så sympatiserar fler än var tionde niondeklassare i mottala med Sverigedemokraterna. I Östergötland som helhet skulle 8% av nionde klassarna rösta på Sverigedemokraterna idag om de hade rösträtt. I mottalare siffran 11%, vilket jämförelsevis är 1% mer än moder Moderaterna. förlåt mig. Moderaternas kommunalråd i mottalare Eva isaksson Ribbers har strategin klar för att hindra Sverigedemokraternas framväxt. Vi måste hjälpas åt över partiränserna och diskutera demokrati med ungdomarna. Vi behöver personer med utländsk bakgrund i Sverige. Det är en jätteviktig arbetskraft inom omsorgen till exempel. Alltså det vanliga svamlet från etablissemanget. Vi däremot vi har i och för sig en hel del vanliga politiska uttalanden men det är avsevärt mer verklighetsförankrade sådana. Sverigedemokraterna fördömer förslag om kommunalt invandringstvång. Det är Jimmy Åkesson, vår partiledare, som har uttalat sig i SD-kuriden. Det här skrevs redan den 31 maj, men jag vill minnas att vi har inte har haft någon ny radiosändning sen dess. På måndag överlämnas en utredning till integrationsministern där det föreslås att staten ska tvinga alla kommuner i landet att ta emot nyanlända invandrare. Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson fördömer förslaget. Den svenska staten har under en lång tid tillåtit en invandring som varit av en omfattning och karaktär som inget samhälle klarar av att hantera. Trots att invandringspolitiken sägs vara en statlig angelägenhet är det kommunerna som tvingats betala det högsta priset för den oansvariga massinvandringspolitiken i form av en skenande kostnad, kriminalitet, motsättningar och sociala problem. Enligt Sveriges kommuner och landsting täcker det statliga bidraget endast 22% av de faktiska invandringsrelaterade kostnaderna för kommunerna. Istället för att följa våra grannländer och införa en mer restriktiv och ansvarstagande invandringspolitik föreslås det nu att man ska påtvinga de kommuner som haft modet att stå emot. Samma problem som Malmö, Södertälje och många andra kommuner lider av. Går detta huvudlösa förslag igenom innebär det en mycket allvarlig inskränkning av det kommunala självstyret och det kommer att medföra en försämring av välfärden för invånarna i de kommuner som drabbas eftersom han då blir tvungen att prioritera invandrarbostäder, modersmålsundervisning, SFI med mera, framför vård, skola och omsorg. Alltså ett uttalande från Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Lite mera nyligen, alldeles häromdagen faktiskt, så var det många som uppmärksammade att det är många vanliga svenskar, alltså svenska medborgare Sju av tio närmare bestämt som är öppna för dialog med Sverigedemokraterna. De politiska partierna som sitter i riksdagen brukar ju normalt säga att vi ska aldrig någonsin befatta oss med Sverigedemokraterna. Men av väljarna så är det alltså 70% som tycker att det borde de visst göra. I Göteborgsposten så står det, det att om Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen nästa val så tycker inte svenska väljare att de ska bemötas med kalla handen. Sju av tio väljare anser att de andra partierna ska föra någon slags dialog med Sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen 2010. Bara två av tio anser att de ska vägra befatta sig med dem. Enligt en undersökning som programmet Adacterson låtit opinionsföretaget Synovate genomföra. Undersökningen visar också att bara varannan svensk anser att riksdagspartierna bör vägra ingå i en regering om Sverigedemokraterna skulle få en vågnästa roll. För Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog är frågan enkel. Hon säger att hennes parti aldrig kommer att bli beroende av SD, inte heller samarbeta med dem. Och sen så slänger de nu sig det här sedvanliga sosse-snacket att det är löntagarfientligt, kvinnofientligt och invandringsfientligt parti. Jag önskar bara att de andra partierna kunde klargöra att de har samma inställning, säger Ulf Skog. Och så påminns det här också om att Sverigedemokraterna i början av maj för första gången hamnade över 4% spärren enligt en demoskopmätning. Och det här var ett telegram från TT för övrigt. Ja, lite mer om vad som händer om med Sverigedemokraterna eller vår aktivism i Kävlinge, Skånska Kävlinge. det är så att där är det så att det är borgarna som styr kommunen, men emellanåt så kommer socialdemokraterna med en del egna förslag och det har varit så att de har vid flera tillfällen faktiskt fått stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom sina kompletterande förslag. Det har varit att ge mer pengar till nya fältsekreterare En vikaripool inom barnomsorgen Till försköning av kommunens grönytor Och bokinköp på biblioteken Bland annat Och Socialdemokraterna har också kommit med andra förslag Som just Sverigedemokraterna har givit stöd för Och som därmed har drivits igenom Och... Det visar ju också att Sverigedemokraterna har en viss betydelse där vi kommer in. Och till skillnad från vad Marita Ullskog sa, som jag läste alldeles nyss, så leder det också till att även socialdemokrater tvingas så småningom att ta stöd av oss för att kunna driva igenom sin politik. Och det kommer ju även gälla borgare och det är helt enkelt de som är mest beredda att... Föra någon typ av samtal som också har störst chans att få igenom sin politik. Så att eh, Sverigedemokraterna i riksdagen det kommer att få betydelse oavsett vad riksdagspartiernas företrädare säger idag. Sen läste jag också en läsarkrönika i Stockholm City och den var ganska så värd att uppmärksamma. Eh, det var med rubriken Sverige åt svenskarna. Och det spärrar man väl upp ögonen för men sen så läser man vidare. Ja, då menar jag afrosvenskarna, latinosvenskarna, mellanösternsvenskarna och asiat-svenskarna. Eh, nej, jag menar inte. Bitter Sosse röstar på Sverigedemokraterna istället svenskarna. Och så vidare. Så håller han på och raljerar. Det är en person som heter Christian Hoverberg. Som är, eh, han är svart adopterad svensk och kolombian, kallar han sig i den här artikeln. Och han säger så här att han avslutar sin lilla krönika med Sverige och svenskarna. Det vill säga mellan östensvenskarna, afrosvenskarna, asiatsvenskarna och latinosvenskarna. Och råkar du vara en blek, blåögd KTH-svensk som är kompis med alla de här multietniska figurerna, ja då är Sverige ditt land också. Jag utgår från att han därmed menar att Sverige inte är ditt land om du är ljus och blåögd och inte är bästa vän med en massa multietniska figurer som han själv kallade jag skulle vilja säga att trots att han är adopterad så verkar han inte vara riktigt assimilerad hur han nu har lyckats med det konststycket och det här fanns det också möjlighet att kommentera på internet och det var en del svenskar som faktiskt kommenterade och tyckte att det är förvisso en bra krönika som belyser flera problem är en som skriver men som blåund, blåögd, blond och ganska blek svensk känner man sig dock aningen utpekad. Och sen så är det en annan skribent som har svarat med att texten andas dubbelmoral. Om man inte är etniskt svensk så ska man vara stolt över sin identitet och sitt ursprung. Men inte om man är, om man är etniskt svensk. Då får man inte vara det. För då är man ju rasist, naturligtvis. Ja, jag kommer att... Uh, fortsätta lite efter ytterligare en musikpaus som eh, även den kommer att vara en synnerligen, ett synnerligen patriotiskt musikstycke. Varsågoda! Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz och det ni hörde var medborgarsång. Det var alltså den tonsatta eh, dikt som eh, ursprungligen skrevs av Werner von Heidenstamme. Ja, jag har läst en artikel i LO-tidningen med rubriken Reformer krävs mot Sverigedemokraterna. Och det börjar med det vanliga inledande svamlet om att Sverigedemokraterna är ett parti som hålls ihop av främlingsfientlighet och hatet mot invandrarna och så vidare. Även sen så kommer man då in på att dagens arbetes decembernummer jag har presenterat en undersökning där det står att 8,2 procent av industriarbetarna mellan 18 och 34 år skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag. Man Funderar funderar över då vad det kan bero på. I den här artikeln i LO-tidningen försöker man ju göra en liten analys av det hela. Kan det vara så att alla dessa 8,2 procent av industriarbetarna är övertygade rasister? Eller är det, det inte? Och Hur kan det då komma sig att, att de röstar på Sverigedemokraterna med tanke på att Sverigedemokraterna då vill attackera fackföreningsrörelsen? Vilket vi inte vill. Men sen så jämför man oss också, också med borgarna och hoppas väl kanske då att borgerligheten ska få eh, lida för att bli jämförd just med ett så hemskt parti som Sverigedemokraterna. Man kommer också in på att i Norge så heter Sverigedemokraternas motsvarighet Främskrittspartiet. Och av Fällesförbundet, det största industrifackets medlemmar, så har partiet fått upp emot 35% i opinionsundersökningarna. Det här är naturligtvis väldigt spårande för oss. Jag tror nog att vi kan gå från de 8,2 procent vi redan har till att närma oss de 35 som Främskrittspartiet har. Men sen så avslutas i alla fall den här LO-artikeln om att man måste bekämpa rasismen och främlingsfientligheten. Och för att kunna göra det så behövs en helt annan ekonomisk politik än den som idag förs. En politik som sätter människan före marknaden. Och man ondgör sig väldigt mycket över borgarnas politik idag. Och artikeln är undertecknad Kristoffer Palmqvist som är ledamot av Skånes SSU-distriktsstyrelse. Ja, det är klart att i deras socialdemokratiska ungdomsförbund så finns det ju en hel del personer som är väldigt eh, ja, vänsterinriktade kanske rent av betydligt mer än, än moderpartiet. Och förespråkar då en traditionell vänstersosipolitik som vi har sett leder till en sänkt ekonomisk tillväxt och till färre jobb. Ökat bidragsberoende med mera. Men detta ska ju då ställas mot borgarnas politik som leder till ökad massinvandring. Fortsatt ökad massinvandring. Och det börjar ju för många vanliga väljare gå upp ett ljus. Nämligen att dessa båda alternativ är faktiskt inte till fördel för Sverige, något av dem. Utan vad som behövs är ju en mer sverigevänlig politik med en avskaffad mångkultur där vi börjar ta så sagt, det att ta steg bort ifrån det mångkulturella projektet. Och att satsa de resurser som vi idag spenderar på mångkultur just på arbete och ekonomisk tillväxt i första hand som just ökar möjligheterna för att upprätthålla en välfärd en god utbildning och en dräglig tillvaro för de som trots allt har byggt upp det här landet. Jag kom också att tänka på att jag såg en dokumentär på tv för inte så länge sedan angående just industrialismen. Och att vi i Sverige låg ganska så rejält efter andra länder till en början. Industrialismen var i full gång i många länder i Europa och vi i Sverige vi hade fortfarande bara en massa små jordbruk utspridda över landet. Men så småningom så satte industrialismen fart även här. Och vi kom till och med i kapp andra länder och gick förbi väldigt många länder. blev ett av de allra mest industrialiserade i världen. Och det där påminner lite grann om hur det gick även när demokratin utvecklades i Sverige. Vi låg efter övriga världen. Väldigt många länder i vår närhet i alla fall. Men vi kom i kapp vi införde allmän rösträtt och även när det gäller just det här med personlig frihet som jag tänkte att man kan lägga till det här med demokrati. Frihet för individen, frihet för kvinnor och sådana saker. Vi kom i kap så småningom, vi tog ledningen och vi blev kanske det friaste och mest demokratiska landet i världen till slut. Likadant framväxten av socialismen, vi låg efter till en början, men vi kom i kapp, vi tog Ledningen och andra länder började följa efter oss. Tills dess att vi hade gått förbi alla och till och med gick lite längre än de flesta andra. Vi gick så långt att vi började med kollektivanslutningar och löntagarfonder och allt möjligt. och Vår omvärld såg förskräckt på och tyckte att nu går väl svenskarna lite väl långt. Och det här med den personliga friheten och öppenheten i samhället- det är kan man ju då säga att sånt som allemans rätt och offentlighetsprinciper, sånt som omvärlden tycker att, att Sverige har drivit lite väl långt kanske i, det, i de avseendena. Och detsamma gällde också mångkultur. Vi låg efter till en början, men vi kom i kap tyvärr och vi tog ledningen. Och nu när resten av vår omvärld börjar inse bristerna med multikulturalismen så ökar Sverige massinvandringen ytterligare. Och en liten stad som Södertälje tar emot fler irakiska flyktingar än hela den nordamerikanska kontinenten gör tillsammans. Men det börjar ju bli lite nya tider också. Den demokratiska nationalismen har gjort framsteg runt om i vår omvärld. Och vi i Sverige ligger som vanligt lite efter. Vi, men det börjar röra på sig även här. Och jag tror faktiskt att vi som vanligt, vår vana trogen, kommer att komma ikapp- Kanske tar vi rent av ledningen, kanske börjar vi rent av driva utvecklingen som vi har gjort på så många andra områden tidigare. Och kanske rent av mot slutet av det här århundradet så ser omvärlden på med lite uppspärrade ögon och säger vänta nu, drar inte svenskarna det här lite väl långt som vanligt? Och ska vi ta lärdom av historien så finns det en risk för att det är just det vi kommer göra. Ja, åter till lite utdrag ur tidningsartiklar. Eh, ur Sydsvenskan på sydsvenskan.se på internet så har jag sett att eh, det ska. Ja, det är några som har skrivit en artikel tillsammans. Det är Hillevi Engström, Annika Karlsson och Eva Flyborg. Och så är det DCD Petrus Engström. Och det är eh, borgerliga. Kvinnor, alltihop. Fel, den ena är en man. Men i alla fall, det är en moderat, en centerpartist, en folkpartist och en kristdemokrat. Och de säger så här att genom att se invandringen som en tillgång och inte ett problem inleder regeringen en ny era i integrationspolitiken. Ja, att se invandringen som en tillgång och inte som ett problem det skulle ju kunna översättas då till att genom att vägra inse fakta så ska vi nu inleda en ny era i integrationspolitiken. Man skriver då att Sverige har världens äldsta befolkning men tack vare invandringen ökar antalet personer i arbetsför ålder. Ja, Sverige har världens näst äldsta befolkning. Jag vill minnas att det är Japan som har den allra äldsta befolkningen. Dock är det så att i Japan så försöker man inte lösa det problemet genom att öka invandringen. Man har väldigt liten invandring till Japan faktiskt. Men sen så beskriver man då en massa olika förslag som borgarna ska komma med. Det handlar om instegsjobb. Det handlar om subventioner som att arbetsgivare som anställer nyanlända ska få subventioner på 75 eller 50 procent av lönekostnaden. Man ska satsa mer på företagare med invandrarbakgrund och man ska göra det lättare för dem att låna. Man ska satsa på åtgärdsprogram via Nutek- och så lägger man då lite andra förslag. Budgeten för de här förslagen då är på 20 miljoner kronor mellan 2008 och 2010. Det vill säga ännu fler kostnader. Sen skriver man också någonting annat intressant. Många invandrare kommer från länder och kulturer där det är enkelt att driva företag men väl i Sverige har de passiviserats. Jaha, så att vi har ett så dåligt företagarklimat i Sverige så att utlänningar passiviseras. Kan det kanske vara så att även svenskar får det svårt att driva företag i Sverige med nuvarande lagstiftning? Kanske det skulle vara så att vi svenskar skulle vara ett mer företagande folk om vi hade haft lättare regler även för oss svenskar redan idag. Och kanske skulle vi då inte... Behöva konstatera att utlänningar är mer benägna att starta företag. Men sen så kommer man i alla fall också fram till slutet här då att i måndag så presenterade regeringens utredare Monika Werenfeldt-Röttorp flera förslag om hur etableringen av nyanlända flyktingar ska bli bättre. Bland annat ett system med lotsar, personer som hjälper de asylsökande under den första tiden i Sverige. Tanken är att de ska kompensera för de nyanländas bristande nätverk. Sverige står inför ett växande demografiskt tryck- och arbetskraftsbrist. Så skriver man också. Och då ställer jag mig frågan, när då? När ska vi få denna arbetskraftsbrist? Vi har haft massinvandring i närmare 40 år. Och vi har ännu inte fått någon arbetskraftsbrist utan vi har arbetslöshet. Och de siffror jag har hört är att arbetskraftsbristen kanske börjar uppenbara sig om 15-20 år. Och Skulle det vara så, men varför kan vi då inte vänta med att påbörja massinvandringen till dess? Vi kan ju lugna oss fram till dess och helt enkelt nöja oss med det vi har. Kanske rent av minska lite på det vi har. Men sen så återupprepar man då att man inleder en ny era där invandringen ser som en tillgång och inte som ett problem. Och det är nödvändigt för utvecklingen av vårt samhälle. Det där har vi hört länge och det har aldrig löst sig de här problemen som vi har identifierat utan det är det samma vanliga svammel man ska vägra inse fakta och man ska pumpa in nya pengar i hopplösa integrationsprojekt och det kommer att innebära ännu fler kostnader för det svenska samhället och det svenska folket därför behövs också Sverigedemokraterna i riksdagen med detta sagt så gör vi ytterligare en liten musikpaus och det blir kungsången varsågda Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det vi hörde var Kungssången. Och ni har kanske lagt märke till att det är patriotiska sånger vi spelar i Radio SD idag. Extra patriotiska kanske man ska säga. Det är med anledning av att det var nationaldagen alldeles nyligen. Kungen, ja, han deltar ju i det här mångkulturella firandet på Skansen ganska ofta. Och det är klart att det finns ju de som tycker att han kanske borde ägna sig åt någonting annat än det. När det gäller just synen på kungen så tyckte jag att min partikamrat, vår förre andra vice ordförande, Torbjörn Castellan, sa det ganska intressant en gång. Han sa det här att om man anser sig ha en dålig kung så... Eller fel, jag börjar om. Att kungen är tillsatt av Gud, sa han. Och anser man sig ha en dålig kung så är det Guds bestraffning. Och det råder man bot på genom att bättra sig själv och inte genom att klaga på kungen. Och det är ett ganska intressant citat ändå. För att även om man inte är så där väldigt religiös av sig så är det ju faktiskt så att kungen måste ju i en konstitutionell monarki och demokrati faktiskt vara någorlunda politiskt korrekt. Annars blir han ju avskaffad ganska så snabbt. Och skulle det vara så att vi Sverige-demokrater bättrar oss tillräckligt mycket så kommer det ju att bli politiskt korrekt att vara nationalist. Och att eh, ägna sig åt aningen mer patriotiska aktiviteter. Så att eh, det är också en tankeställare. Vi kanske bör arbeta ännu hårdare och bättra oss ännu mer. För att då får vi också den. Monark vi vill ha. Nå vidare tänkte gå in på lite notiser. Av vad jag har hittat i vår egen SD-kuririn ganska nyligen. Det har uppmärksammats att det skedde ännu ett mord i Alvesta vid Migrationsverkets boende. För andra gången på kort tid som en asylsökande inblandad i ett morddrama på Rönne i Alvesta. Så sent som i mitten av augusti inträffade det förra morddramat. Polisen har gripit en 25 årig man som knivhuggit sin lägenhetskamrat till döds. Den 25, anhållne 25-åringen har berättat att han, har, han och mordoffret kom i en häftig ordväxling som slutade med att den nu anhållne utdelade flera hugg vilka var dödande. Det är oklart om vilket motiv som fanns till mordet. Den döda mannen hade flera skär och stickskador i huvudet, säger kriminalkommissarie Stefan Karlsson. Både 25-åringen och den mördade 26-åringen är utländska medborgare och söker politisk asyl i Sverige. Och då är ju det ett ganska så märkligt beteende kan man säga. Sen har det också uppmärksammats mutbrott på Migrationsverket. En anställd vid Migrationsverket misstänks för att ha tagit emot mutor för att utfärda uppehållstillstånd rapportera Dagens Nyheter- den 20 åriga afghan som säger sig ha betalat 40 000 kronor till tjänstemannen för att få ett sådant. För att komma in lite grann på EU. Det är så att nästa år, som jag sa tidigare också, så är det ju val till EU-parlamentet. Och det är Sverigedemokraternas, det är för tredje gången som Sverigedemokraterna kandiderar- och det som händer inom EU det är ju det att det sker en folkomröstning nu på Irland angående Lissabonfördraget. I alla andra EU-länder så har regeringarna bestämt att länderna ska skriva under Lissabonfördraget. Men på Irland så får man i alla fall folkomrösta om saken. Och nu är det så att motståndet mot EU-fördraget i Irland för första gången är större än ett ratificerande av detsamma. Den enda folkomröstningen om fördraget av EUs samtliga länder sker i Irland. Säger Irland nej faller Lissabonfördraget, Eftersom samtliga länder måste ratificera fördraget för att det ska gälla. Enligt en opinionsundersökning planerar nu 35% att rösta nej. Medan 30% istället tänker rösta ja. I nästa vecka hålls folkomröstningen i den för Europa mycket stora frågan. Något annat som händer inom EU är att... EU-parlamentsledamöter vill stoppa EU-kritiker. Ledamöter i EU-parlamentet vill stoppa de EU-kritiska representanterna från att bilda egna grupper i parlamentet, rapporterar brittiska Telegraph. Richard Corbett, brittisk ledamot, leder detta försök att öka antalet ledamöter som krävs för att bilda en grupp från nuvarande 20 till 30. Förändringen kommer att leda till ett stärkt grepp om parlamentet för EU-federalisterna. Corbetts förslag kommer också ge parlamentets president långtgående befogenheter att acceptera eller förkasta frågor i parlamentet. Nigel Farage, ordförande för UK Independence Party i England, menar att detta drag går hand i hand med påtvingandet av Lissabonavtalet. Detta visar hur EU är arrogant, antidemokratiskt och direkt skrämmande, säger han. Även om de EU-kritiska grupperna har sagt att de kommer kämpa emot förslaget vid omröstningen den 9 juli tros förslaget gå igenom med stöd av liberala och högergrupper. I övrigt fortsatte ledande EU-politiker att varna Irland och dess folk om vad som skulle hända om de röstade nej till den omformulerade konstitutionen Lissabon-avtalet. Ja, så att det är ökad toppstyrning kan man säga som försöker forceras fram så att de som har kritiska synpunkter helt enkelt ska tystas. Och det är ju faktiskt ganska skrämmande. Och det gör ju också att nästa års EU-parlamentsval är oerhört viktigt. Varje mandat som EU-kritiska partier kan få kan faktiskt fälla ett ganska stort avgörande. Sen lite grann från Danmark. Danmarks utbildningsminister säger att jag är inte mångkulturalist. Observera det, alltså Danmarks utbildningsminister säger något som man i Sverige skulle bli beskyld för att vara rasist, för- och främlingshatare och allt möjligt. Och det är Bertil Harder, utbildningsminister i Danmark, som avvisar anklagelser om att han skulle vara positiv till mångkultur. Debatten om huruvida Danmark är mångkulturellt eller ej startade i samband med att undervisningsmaterial som tagits fram för skolan beskrev Danmark som mångkulturellt vilket fick både Dansk Folkeparti och de konservativa att reagera. Dansk Folkeparti är starkt kritiska till formuleringen då den likställer dansk kultur med övriga kulturer och kräver därför att undervisningsmaterial dras tillbaka vilket Bertil Harder vänstre avvisar. Harder menar vid Folketingets frågestund att Danmark inte är ett mångkulturellt land utan att det istället är ett flerkulturellt land då många människor med olika kulturer lever i Danmark och att det bara har blivit ett fel i undervisningsmaterialet. De konservativa ställer sig bakom Dansk Folkepartis kritik. Sen i Norge så är det så att Främskrittspartiet som ju den här LO-tidningen utpekade som Sverigedemokraternas motsvarighet i Norge. Främskridspartiet vill upprätta asylmottagning i utlandet. Främskridspartiets invandringspolitiska talesman Per Willy Amundsen vill hantera den ökade asylstillströmningen till Norge med att upprätta slutna asylmottagningar i utlandet. Det är ett långt bättre alternativ än att upprätta tältläger här i Norge, säger han till frp.no den 21 maj. Amundsen hänvisar till att Australien i flera år har använt öar som Christmas Island och Nauru till att husera asylsökande och att Italien har ett tätt samarbete med Libyen. Amundsen anser att Norge bör kunna göra detsamma i exempelvis Nordafrika. Norge är ett dyrt land och regeringen kommer i den reviderade nationalbudgeten att använda 709 miljoner kronor extra för att hantera asylströmmen. Kostnaderna vid slutna asylmottagningar i till exempel Nordafrika är troligtvis bara en bråkdel av detta. Norska asylmottagningar i utlandet ska vara förbehållna de som levererat asylansökan i Norge eller vid norska gränsen. Främskridspartiet vill att... Norge ska leva upp till våra internationella förpliktelser, den mycket lilla andelen asylsökare som har krav på beskydd efter flyktingkonventionen ska självklart få uppehåll, säger Per Wille Amundsen. Ja, det är ju också väldigt intressant det här med att det är faktiskt mycket billigare att låta asylsökande husera i till exempel Nordafrika än att de ska vara i Sverige, Norge eller Danmark. Exakt så formulerade sig Dansk Folkeparti i sitt ekonomipolitiska program fram till i alla fall här om året. Där man menar att varje krona i Danmark kan ju faktiskt göra 50 gånger större nytta någon annanstans. Och vi Sverigedemokraterna stämmer ju självklart in i detta. Ja, någonting annat om Sverigedemokraternas... Aktiviteter i fullmäktige. Eh, I Kristianstadbladet står att läsa att en nämnd är positiv till en SD-motion. Skrivet av Carolina Alfredsson. Gärna en fritidsgård i Ungsjö. Det svaret ger kultur- och fritidsnämnden på Sverigedemokraternas motion om behov av förskola och ungdomsverksamhet i Ungsjö. Det har fram till 2007 funnits en föräldradriven fritidsgård med lokaler i Yngsjö skolas matsalsbyggnad. det här föräldraengagemanget ser man gärna att det tas upp på nytt. Verksamheten är enkel att ta upp igen om intresset finns menar nämnden. Och sen så är det så att i Norrköping så har Folkpartiet faktiskt vågat stödja en motion från Sverigedemokraterna. Vid Norrköpings kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj fick Sverigedemokraterna stöd från Folkpartiet angående införande av en sjurskola för stökiga och mobbande elever. Alltså mobbande elever. De som mobbar. Folkpartiets ledamöter reserverade sig nämligen mot att avslå motionen. Att en viss spänning låg i luften när motionen kom upp för behandling var inte svårt, svårt att känna. Men det var bara Mattias Sundin, folkpartist som vågade sig in i debatten. Med en undran till Lars Stjernqvist, socialdemokrat varför barn- och ungdomsnämnden så lätt kunde avfärda Sverigedemokraternas förslag. För att vara så... Politiskt korrekt som möjligt vågade ingen av ledamöterna från de övriga partierna yttra en egen åsikt om införandet av förskolor. Fegt men också helt enligt syftet med partipiskor. Att det i fullmäktige fanns betydligt fler ledamöter än folkpartigruppens som hade kunnat tänka sig stödja motionen är inte särskilt svårt att förstå. Socialdemokraten Lars Stjernqvist tyckte vidare att kommunens insatser mot mobbningen och mot stökiga elever är bra som de är. Han menade att skolans och kommunens nuvarande åtgärder mot nämnda problem är fullt tillräckliga och ville inte ha någon mellanlagring av vissa elever som man tycker att det skulle bli om Sverigedemokraternas förslag skulle bifallas. Mattias Sundin, folkpartist, kontrade med att Sjönkvist inte riktigt läst och förstått meningen med motionen. All heder åt folkpartiet som vågade ta denna debatt även om inte förslaget gick igenom. Ja, vi börjar så sagt ligga närma oss den här sändningens slut. Det här är som sagt Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och ni som vill kontakta partiet, ni är varmt välkomna att ringa antingen till partikansliet 08 50 00 00 50, Eller så kan ni ringa till Stockholmsdistriktets telefon 08 22 44 77. Och jag påminner igen om att eh, vi har nu inlösen av SD-obligationer. Så att ni som lånade ut pengar till partiet och köpte sådana här SD-obligationer. Ni kan höra av er till partikansliet och få mer information om detta. Eller så kan ni kolla medlemsbulletinen om ni är medlemmar. Eller gå in på Sverigedemokraternas partihemsida. Och eh, ni får då titta på eh, nyheter som skrevs för några veckor sedan. I övrigt så återstår jag inte så mycket annat än att jag tackar för mig och lyssnar gärna på oss igen nästa vecka. Då är det antagligen Arnold Boström som talar och vi avslutar med en patriotisk liten melodi i Sverige. Varsågoda.